Teatrul Național Radiofonic pentru Copii prezintă... Și Barosul. De Ion Creangă. Mai mult, într-un oraș al cărui nume nu mai știu, într-un atelier de mișteșugari, Acul, întâlni Barosul. De mult dorea el, Acul, să-i spună câteva vorbe Barosului. Moi Barosule, de ce ești așa de gălăgios? Nicolae a și face zlarmă din țiuie urechile. Ia uite la ea. Da, nu te uiți la mine, toată ziua lucrez și nimeni nu mă aude. Da, tu de unde ai mai ieșit, băi, pe De unde am ieșit, de unde n-am ieșit? Eu spun că nu faci bine ceea ce faci. Totă ziua fac scandal. Nu poți să lucrezi și tu ca mine, așa, în liniște? E n e na, na cam că să și pe asta. A ajuns oul mai deștept decât găina. Mă băiete, mă băiete, trebuie să știi și tu că din cearta noastră ai ieșit. Și acum tu ne cauzi pricină? Mă, mă rog, iertați-mă că dacă n-ar fi fost focul, da? Și omul care să vă facă, ați fi rămas mult și bine în fundul pământului ruginită ca vai de voi. <gântu -i> Auzit-o sora Nicovală, auzi cum ne râdea cu A Aud, aud, ce să fac? N-am gură să-i răspund. Mai și văd, dar trebui să rapt! Mai puși lică, ia să vedem noi ce ai făcut tu mai mult decât noi. Oh, oh, oh, oh, oh. Dar câte n-am făcut? Și ca să nu lungesc vorba, ia minte aici. Hainele bărbătești și femeiești, da? Din crește până în tălpi. Și multe, multe, multe alte lucruri frumoase și scumpe. Mergi la croitor, intră în palate sau chiar în bordeie. Tot ai să mă găsești. Așa e? Fetele și femeile mă pun în cutiuțe aurite, mă înfig în pernuțe de mătase și se îngrijesc de mine ca de un, ca de un mare lucru. Da, <laughs> nici în carul cu fânt s-au trântit într-un unghier al fierăriei ca tine. E... Ia, ia spune-mi, te mai ține cineva în mână în afară de fierar? Ia, ia, ascultă! Nu vezi că prea te treci cu gluma, mă... Piticule, crezi că dacă stai la loc de sunt împernuțe de mătase sau în cutiuțe și tot se îngrijezi de tine cum te lauzi, atunci de ce ne înțep degetele, a? Cine te crezi, Da, dar eu înțeleg pe cască gură cel somnoros, pe cel ce nu este atent, pentru că doresc ca tot ce iese din mâna lui să fie lucru folositor și frumos. Spun? Da, da, da, dar tu, pentru ce bați fierul cel culcat? Penicova la ruginită ia ca și tine. A? Nu, ca e. să faci din el lucruri mai bune, mai frumoase. Uite, exact, exact ca și mine. Hă? Mă ia da, bun de gură mai e. <laughs> tu întotdeauna vorbești așa de mult și de bine. E, he, he, așa sunt eu și bun de gură și bun de lucru. Acum ai aflat? E bine, dacă. Tu mi-ai povestit atâtea, ia să-ți povestesc și eu câte ceva. Toporul, barda, ciocanul, cleștele, vătraiu și câte și mai câte alte unelte care există pe lumea asta, împreună cu nenumăratele mașinării de fier, de la cele mai mici până la cele mai mari, crezi că s-au făcut fără ajutorul barosului și al Nicobalei?" Casa, corabia și altele, cum crezi tu că ar fi fost dacă nu eram eu? tu îmi spui de haine frumoase, eu spun de casă, seceră, coasă, plug și altele. tu spui mai mult de ce este frumos, iar eu spun de cele ce ne sunt neapărat necesare. Acum... Cum crezi că mai stă treaba? Mai ai ceva de spus sau încep tot cu povești de-ale tale? Eu uite, moșule Baros, iar mă fac să te iau la întrebări. Tu nu crezi că omului i-au trebuit mai întâi haine? Nu, că doar nu era să umple dezbrăcat și dezculț. Hm? Acum cine crezi că are dreptate? Mi se pare mie sau cu tine n-o scot niciodată la capăt. Mai acșorule, tu ce crezi? Omului i-au trebuit întâi masă și casă și apoi haine frumoase, cum zici tu. Nu crezi că aici am eu dreptate? Ha, da, rugenit, mai ești. E, ruginet, cum spui tu că sunt, dar tot eu v-am făcut pe voi și trebuie să ascultați de mine. Mă rog drept să spun că am ar fi. Dar eu cred că te cam laud. și cinstit ar fi să-i lăși pe alții să te laude, de Baros. Treabă bună facem amândoi, numai că tu faci lucruri mai din topor, iar eu mai delicate. Tu stai ziua întreagă cu fierarul, iar eu cu croitorul. Iar încep o măia cu șorule. Croitorul tău împunge de zece ori până fierarul meu mă ridic odată. Croitorul tău rupe chiar și zece ace pe zi, pe când fierarul meu mare are doar pe mine. Și atunci cine este mai bun, croitorul tău sau fierarul meu? Fie, așa cum spui, barosule, ești bătrân și... Sunti multe și trebuie să recunosc că ai dreptate. Bravo, bravo, mititelule. Mm. Industria sau meșteșugurile, noi le-am adus pe lume. Bogățiile cele mai mari, nouă ni se datoresc. Mai ai făcut ruginit și ție, ți-ai zis, cioplit. Mm -hmm. Eu mă bucur ca străne mei să fie mai ciopliți ca mine. Numai Nu uitați de unde vă trageți, ca nu cumva să vă ciopliți prea tare și să rămâneți care fără urechi, care fără dinți, care fără gură, care fără zimți adică bun de aruncat. Ca atunci, iarăși, ajungeți la mine și la sora mea Nicovala, iar eu tare vă voi bate. Că să la minte. Ați ascultat? Acul și Barosul de Ion Creangă În distribuție Ane Marit Sigler, Ruxandra Sireteanu, Vasile Manta și Sorin Gheorghiu Producător Simona Vasiliu Asistența tehnică Madalin Cristescu Regia de studio Janina Dicu Regia muzicală și regia artistică, Micnea Chelaru. Ma, de de o producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, 2003.